Pista 29 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 2, pagina 338. Dar cele mai cunoscute sculpturi etruscene racotă sunt cele trei sarcofage, de fapt trei mari urne funerare găsite la Cerveterii. Nota 2 cel din muzeul Villa Giulia din Roma are lungimea de 2,20 metri, iar înălțimea de 1,40 metri. Cel de la Louvre, dimensiuni de 30 cm mai reduse. Cel de la British Museum din Londra, de asemenea. Închei nota. Ceea ce îl fascinează cel mai mult pe cel care le privește este, în primul rând, de naturalețea și seninătatea figurilor, impresia de armonie și de afecțiune conjugală care se degașă din expresia și din atitudinea soților. Corporalitatea masivă a busturilor capătă viață prin poziția, prin forma și mișcarea mâinilor, în timp ce restul corpului este tratat cu o simplitate de linii și de suprafețe ce concentrează mai mult atenția asupra eleganței nobile și calme a atitudinii, precum și asupra trăsăturilor fine ale feței, asupra privirii stranii, asupra indescifrabilului surâs. Etruscii au fost cei mai mari, egal grecilor, sculptori în bronz din antichitate. Citez, în diferită de părți ale lumii se găsesc statui toscane care fără îndoială că au fost făcute în Etruria, închei citatul, scrie Plinius cel bătrân. O confirmă cele două ca pe de o extraordinară forță și de o uimitoare tehnică, mai ales la acea dată, Lupaic de pe capitolul și Himera din Arezzo. Note. Nota 1. Cei doi copii, Romulus și Remus, sunt adaosuri din epoca renașterii datorată lui Antonio del. Pola Iulo. Închei nota. Nota 2. La acesta se adaugă cea mai frumoasă statuie de bronzetruscă reprezentând corpul uman, înaltă de 1,42 de metri și datând de, de la începutul secolului IV, înaintea ei noastre, așa numitul Marte din Todi, muzeul Vaticanului. De asemenea, bustul din secolul iii înainte -II, înaintea erei noastre, așa numita lui Junius Brutus, nobilul alungat de ultimul rege etrusc Tarcvinus Superbus și considerat fundatorul Republicii Romane, bust aflat în Muzeul Conservatorilor din Roma. În cei notele. Lupaica datează, după toate probabilitățile, de la sfârșitul secolului al VI-lea, înaintea erei noastre. Nu se știe unde a fost creată, probabil la Veies, dar a fost foarte curând adusă la Roma. Într-adevăr, intensa impresie de calm și de maestoasă ferocitate o făcea cât se poate de demnă să devină simbolul Romei orgolioase și mândre. În centrul Etruriei, la Arețu, a fost găsită fabuloasa Himeră, azi în Muzeul Arheologic din Florența. Corp de leu, coadă de șarpe și în spinare un cap de capră, datent din secolul V înaintea erei noastre. Poziția de atac arată că făcea parte probabil dintr-un grup statuar ilustrând mitul lui Bellerophon, călare pe Pegasus gând Himera. Etrusii au avut întotdeauna o mare pasiune pentru reprezentarea animalelor reale sau fantastice. Cu toate că imaginile animalelor sălbatice sau monstruoase, ca sau chimera, urmăreau să creeze o impresie imediată, cât mai puternică prin accentuarea foarte astro-realistă a caracterelor animalice, totuși nu lipsesc nici elementele de stilizare decorativă, ca de pildă felul în care e redat părul acestor animale. Marea maestria bronzierilor etrusci este tot atât de evidentă în lucrările de dimensiuni mici create de ei în cantități de-a dreptul enorme. Se spune că numai dintr-un singur oraș, Volținia, cuceritorii romani au luat ca pradă 2000 de statui, inclusiv bronzuri mici, desigur. Statuetele votive reprezintă figuri în mare majoritate feminine, multe inspirându-se din modelele grecești, dar cele mai frumoase sunt, după cum indică figurile personajelor și felul veșmintelor de inspirație puretruscă. În ce privește modul de redare a corpului omenesc, ceea ce a caracterizat sculptura în piatră sau teracotă, adică raritatea extremă a nudurilor, tratarea sumară a drapașului, grija pentru notarea detaliilor, indiferența față de respectarea proporțiilor juste pasiunea pentru stilizare, toate acestea sunt evidente și în bronzurile de dimensiuni mici. Motivul corpului omenesc în întregime redat sau numai cabul este folosit foarte des în scop pur ornamental ca element auxiliar decorativ. Perioada de mare strălucire a bronzurilor etrusce mici a fost cea a secolelor 6 și 5 înaintea ei noastre. Candelabrele, trepiedele, vasele de ars, parfumuri, torțile unor vase, capacele urnelor funerare de bronz sunt decorate cu figuri, de obicei călăreți, dansatoare, atleți, muzicanți. Apoi, luptători, soldați, efebi, lucrate extrem de îngrijit și de minuțior. Această lume de figuri care respiră un aer de eleganță, de grație și de o exuberantă bucurie de viață, reflectă însuși aristocratismul tipic întregii arte etrusce, atitudine legate de stilul său, de viață, de poziția și de posibilitățile marilor familii ale Etrugiei. Pictura Pictura etruscă este reprezentată în marea ei majoritate și la nivelul artistic cel mai înalt în mormintele cavou din Tarcvinia, cel mai vechi și, în secolele 8-6, înaintea erei noastre, cel mai bogat oraș etrusc. Note Nota 1 Turkina a fost fondată potrivit tradiției de eroul etrusc Tarkon, care ar fi fondat și Mantova, Cortona, etc. de origine lidiană, fratele lui Tirenos, eroul eponim al Tirenienilor sau Etruscilor în secolul XIII sau XII înaintea erei noastre. Dar cele mai vechi atestări arheologice despre existența Tarkviniei datează din secolul IX înaintea erei noastre, în secolul 4 înaintea erei noastre, teritoriul acestui oraș stat ocupa 800 de kilometri pătrați. Nota 2 Etruscii considerau Tarcvinia orașul mamă în care s-au închegat instituțiile politice și religioase ale întregii Etrurii. De la începuturile sale, din secolul 9 înaintea erei noastre, a fost orașul cel mai puternic, cel mai bogat și cel mai respectat. Închei notele în din Tarquinia, care întinzându-se pe patru coline, au continuat să se mulțească timp de aproape un mileniu, începând din secolul 9 înaintea erei noastre, se aflau mari cantități de prețioase obiecte votive, mai ales din secolul 7 înaintea erei noastre, o epoca orientalizată adusă din Corint, Rodos, Fenicia și Egipt. Nota 1. Lungimea necropolei care începe la un kilometru de la periferia Tarquiniei actuale este de aproximativ 5 km, iar lățimea de ceva mai mult de un kilometru. Cele șase morminte care se vizitează de obicei, pe lângă cele cinci ale căror fresce sunt transferate în muzeul din Tarquinia, sunt... Ale uice, ale leoparzilor, al augurilor, al baronului, al taurilor și al balaurului, toate din secolul 6-5 înaintea noastre, alături de care trebuie menționată neapărat tomba Tifone din secolul 2 înaintea noastre. Închei nota. Majoritatea mormintelor cavou au fost în decursul secolelor jefuite de obiecte, dar multe adunate azi la Louvre, British Museum și în majoritate la muzeele Gregorian și Villa Giulia din Roma. Frescele însă au rămas și în condiții de temperatură și umiditate constante până la deschiderea mormintelor s-au păstrat relativ bine. Nota 2 Frescele din cinci morminte, de de le de la nave, de leto letto funebre și dele olimpiadi au fost transferate și sunt păstrate în Muzeul Arheologic din Targvinia, Palazzo Viteleschi, Închei nota. Se cunosc numai la Targvinia nenumărate, mai sunt încă cele descoperite, dar încă necercetate, aproximativ 70 de morminte cavo, deschise și accesibile fiind doar 36, cele care conțin picturi murale. Adeseori și plafonul este pictat, măcar sumar, și numai pentru a sugera grinzile și forma tavanului unei locuințe obișnite. Cele mai vechi picturi datează din secolul VII înaintea erei noastre. Perioada lor de apogeu se situează între anii 550-450 înaintea erei noastre. Formintele cavoui erau săpate în general la mica adâncime, de obicei la aproximativ 2 metri sub nivelul actual al solului, și multe erau acoperite cu tumuri azi dispăruți. Nota 3. Dar tomba de la cacia e colul 6 înaintea erei noastre coboară la 10 metri, iar tomba del l tifon e cea mai adâncă până la 11 metri. Închei nota. Înainte de data apariției picturii murale, pereții acestor morminte cavo erau decorați cu plăci de teracotă pictată. Ca operație pregătitoare pentru picturi, suprafața tufului vulcanic al peretelui era netezită bine și dată cu lapte de var, sau era tencuită cu un strat gros, în general de 2 cm de stuc. Tehnica folosită pare a fi cea a frescei. În tencuiala de stuc se graveau mai întâi contururile figurilor, după care se aplicau culorile. Culorile întrebuințate mai des, roșu, brun, galben, albastru și negru mai rar, alb și verde, erau culori minerale. Dintr-o convenție artistică curentă și în alte zone geografice ale artei antice, în Creta, în Egipt și așa mai departe, corpul bărbaților era pictat în brun sau roșul, iar al femeilor în alb. Figurile și scenele au o importanță și documentară cu totul excepționale, scene de o speță, de lupte și jocuri funerare, de ceremonii, scene erotice rituale, de obiceiuri intime, de ocupații și divertismente, de vânat, de pescuit și așa mai departe. Sursele de inspirație căutate în viața cotidiană și bazate pe observația directă a realității dau scenelor consistență și organicitate, forță și elan, vivacitate și vitoresc. Subiectele nu se repetă tocmai niciodată, astfel încât prin arhitectura și mai ales prin pictura sa fiecare mormânt își capătă astfel individualitatea sa proprie. Adeseori privitorul este surprins de armonia compoziției, de fantezie artistului, de vigoarea și puritatea coloritului, de vitalitatea frenetică ce se degaje din subiect, de simțul pentru mișcare în reprezentarea animalelor și a oamenilor. Se notează chiar gustul pictorului pentru gesturile violente, nestăpânite, dacă nu chiar dezordonate, căci dominantă rămâne intenția pictorului de a reda mișcarea și de a realiza impresia de forță, exprimând în felul acesta o dispoziție optimistă, tumultoasă de viață, tradusă în ritmurile ei frenetice. Lipsește acel echilibru, acea măsură, acea armonie din compoziția grecilor, nu însă și eleganța mișcării personajelor și nici armonia de gradeurilor. Pictura etruscă nu și-a pus într-un mod coerent ca pictura greacă problema formei artistice. În Etruria, arta a avut întotdeauna aspectul unei improvizații, adeseori fericită și aproape întotdeauna puternic expresivă. Aici, arta n-a devenit niciodată o dramă adânc trăită, ce a rămas joc și ornament al unei societăți restrânse, care trebuia să se țină în cumpănă între spaimele superstiției și bucuriile materiale ale unei vieți îndestulate. Totuși caracterizarea făcută de ilustrul etruscolog Bianchi Bandinelli n-are o valoare absolută, căci după secolul V înaintea erei noastre, caracterul general al acestei picturi se schimbă radical. Ca inventivitate, subiectele sunt acum mai sărace și nu luate din viața de fiecare zi. Veselia și exuberanța se transformă în meditație și demnitate ostentativă, într-o dominantă notă de austeritate și de melancolie. Se accentuează tendința realistă brută, iar în compoziție se introduce portretul. Culorile deschise, ferme, optimiste, trec în culori închise și în degradeuri. Locuința de se transformă într-un cavou sumbru, temele frescelor devin alegorii funebre, dominată de simbolul morții. Banchetul funerar, la care odinioare luau parte senini, rudele și prietenii defunctului, devine acum un prânz lugubru, prezidat de divinitățile infernului. Dansurilor cu grupuri vesele de dansator și danțuitoare le succede acum cortegiul trist al sufletelor, rătăcind în regatul umbrelor populat de demoni oribili. Impresia pe care o lasă această pictură, impresia de ternă de incoerență, chiar de haos, exprimă sentimentul declinului care obsedează acum această societate. Artele secundare Pasiunea artei, gustul artistic al etruscilor, referindu-se inevitabil numai la o anumită categorie socială privilegiată și tehnica evoluată a meșterilor lor, sunt exprimate mai mult ca în orice alt domeniu în cel al artelor decorative. Caracteristice etruscilor pare a fi această capacitate și această insistență a lor de a aplica arta la nevoile vieții, de a atribui, deci, într-un fel, un scop utilitar. Mânărele și capacele vaselor de bronz, cutiile și lădițele, având întrebuințări diferite, arzătoarele de parfumuri, candelabrele, diversele suporturi, paturile și alte mobile, erau decorate cu o fantezie și un bun gust, cu un rafinament și o execuție tehnică demne de un meșter al renașterii florentine. Marea perioadă a acestor arte secundare se întinde de-a lungul secolelor 6-5, înaintea erei noastre. Importanța primară o dețin, cum s-a văzut, bronzurile mici, dar meșteșugarii și artiștii etrusci au executat, după modele ioniene și orientale, uimitoare piese ornamentale din fildeș și aur. Obiectele de toaletă, de un lux rafinat, casetele de farduri sau de bijutării erau ornate cu figuri umane și de animale, cu episoade mitologice, cu scene de ospete, de vânătoare, de curse, de care, cu scenă obișnuită din viața oamenilor și animalelor, lucrate cu o rară fineță și minuțiozitate, cu un admirabil simț al observației și al mișcării superiori grecilor, cu grație și, nu rare ori, chiar cu ironie și umor. Nivelul execuției tehnice demonstrat de meșterii bijutieri etrusci a fost rare ori atins în întreaga antichitate. Muzeul etrusc Villa Giulia din Roma posedă o placă ornamentală de aur montată pe un suport de bronz. Mărimea plăcii este de 6 pe 24 de cm cu 130 de figuri de animale fabuloase. Figurile executate în rond-bos au liniile desenului în filigran formate din mii de bile minuscule de aur, abia vizibile, granulele sudate fără ca temperatura ridicată necesară sudurii să le topească pe foaia de aur și creând un efect plastic și coloristic cu totul deosebit. În secolele 7 și 6, înaintea rei noastre, bijuteriile de aur lucrate cu tehnica ciocănitului, a filigranei și granulații au fost executate în cantități mari, cu aceeași caracteristică, decorație abundentă, de o fantezie în același timp delicată și exuberantă. Motivele decorative și tehnica de se aplicau și la pectorale și fibule, la cercei și pandative, la ace și agrafe, la brățări și inele sau la colierele care înșirau până la 20 de miniaturale capete de bărbați și femei, divinități sau semizei. Caracteristice artei etrusce în acest domeniu al artelor de uz obișnuit sunt și oblizile de bronz șlefuit și lustruit. S-au găsit câteva mii, cele din dat în cel puțin din secolul VII, înaintea rei noastre, decorate pe cealaltă față, nu atât în relief cum obișnuiau grecii, cât prin incizie. În niciun alt domeniu ca aici, etruscii n-au atins un asemenea grad de armonia a compoziției. Subiectele sunt de o diversitate inepuizabilă, mergând de la reprezentarea unei singure figuri până la scenele cu mai multe personaje, din mitologie sau din piață. Subiectele sunt inspirate mai ales în secolele șase, înaintea noastre, din desenele de pe spatele oglinzilor sau de pe vasele grecești. Numeroase sunt însă și scenele din viața locală, de pildă scenele de divinație, după care perioada elenistică va introduce note noi de familiaritate irreverențioasă, de senzualitate frivolă, de ironie malițioasă, de satiră și glumă. Și de asta dată avem aici gravurile de pe oglinzile etrusce, un sugestiv tablou al unei societăți. Scrierea și literatura În secolul al VIII, înaintea erei noastre, etruscii folosau deja scrierea pe baza unui alfabet fenician, primită probabil prin intermediul coloniștilor greci din Cume. S-au descoperit numeroase inscripții peste 4.000 numai pe teritoriul orașelor Chiusi și Perugia. Unele sunt chiar lungi, una are circa 300 de cuvinte, alta 46 de rânduri, iar inscripția de pe fâșia de in, lungă de 13,75 metri a unei mumii adusă din Egipt, aflată azi la muzeul din Zagreb, peste 1500 de cuvinte. Etruscii aveau, desigur, și cărți, volume care sunt figurate în multe opere de sculptură sau de pictură scrise pe papirus, pe tablițe cerate sau pe pânză de in, încă înainte de secolul 5, înaintea erei noastre, asemenea cărți se aflau în toate orașele Etruriei, dar în afara cărților sacre de divinație și de ritualuri aveau oare etrustii și o literatură în adevăratul sens al cuvântului. Timpa greacă era cunoscută măcar de aristocrație, de mari proprietari, de negustori în toată Etruria. Probabil că, într-o oarecare măsură, și literatura greacă era cunoscută. În orice caz, miturile și legendele grecești erau larg difuzate, după cum o dovedesc și mărturiile iconografice. De asemenea, către sfârșitul secolului al VI-lea, înaintea ei noastre, era răspândită în Etruria și doctrina lui Pitagora, filozof despre care se știe că avea printre discipolii săi și etrusci. Există mărturii din antichitate despre o lirică religioasă corală etruscă. În anumite texte etrusce s-au descifrat și anumite norme de versificație, o adevărată metrică. Sunt mărturii și despre existența unor spectacole teatrale cu caracter religios, cu mimică și dans, precum și cu acompaniament de muzică instrumentală, spectacol având un caracter popular. Actorii, histrionii, purtau măști și improvizau dansând în ritmul muzicii de flaut. Titus Livius și Plutarc recunosc că romanii au luat de la etruști arta pantomimei. Când în anul 364, înainte rei noastre la Roma, au fost organizate pentru prima dată jocuri scenice, românii au făcut apel la actori, etrusci, de fapt dansatori și min. Câteva cuvinte latine din terminologia teatrală, scena, histrio, persona, în înțeles de masca actorului, provin din limba etruscă. Romanii au tradus în limba latină multe cărți etrusce. Scritorii latini vorbesc despre o literatură etruscă și numai cu referire la disciplina etruscă. Iar Titus Livius relatează că la sfârșitul secolului al IV-lea, înaintea erei noastre, tinerii romani erau trimiși să se instruiască în literatura etruscă. Notă La acea dată, Roma avea decât foarte sporadice legături culturale cu lumea grecească, doar cu coloniile din Grecia Magna. Închei nota fără îndoială că prin analogie cu toate popoarele antichității care au dovedit o asemenea capacitate artistică, nici poporul etrusc nu se poate să nu fi avut și o literatură. Buni medici, talentați muzicanți Alte aspecte ale culturii etruscilor completează cu câteva date suplimentare acest tablou. Astfel, după mărturia lui Herodot, medicina lor era renumită încă din secolul VIII înaintea erei noastre. Teama aceasta se menține și în secolul 5 înaintea erei noastre. Eschil numește Etruria țara producătoare de leacuri. Dar concret, informațiile de care dispunem sunt foarte puține. Știm de pildă că foloseau apele termale în scop terapeutic sau că erau pricepuți în chirurgie și mai ales în dentistică. Din secolul al VII-lea, înaintea erei noastre, datează scheletele dintr-un mormânt etrusc care nu numai că aveau dinții îmbrăcați cu coroane de aur, ci aveau și punți de aur. Desigur că în secolul V, înaintea erei noastre, această practică Odontoia era curentă din moment ce legea celor 12 table intercicea ca în mormânt să-i se pună alături de functului obiecte de aur, cu excepția aurului care servea să țină la un loc dinții. Reputația de pasionați și talentați muzicanți pe care o aveau Etrusci este confirmată și de unele tradiții, care dacă n-ar fi atestată și de figurarea muzicanților în scenele pictate pe pereții mormintelor, ar putea părea exagerate. Potrivit acestor tradiții, nu numai spețele sau diferitele ceremonii sau jocurile atletice erau însoțite de muzică instrumentelor, ci și ocupațiile zilnice, frământatul pâinii de pilde sau munca meșteșugarilor, sau atragerea animalelor în raza vânătorilor și chiar biciuirea sclavilor. Se știe în orice caz că etrușii aveau o pasiune pentru instrumentele de suflat. posedeau însă și lira, aveau apoi diferite tipuri de trompete, fiecare tip destinat unei anumite ocazii, dintre acestea, Trompeta etruscă, lungă și curbată la extremitatea de jos, trecea drept invenția lor. Tot o invenție etruscă era considerat și flautul dublu, primul tub pentru sunete grave, al doilea pentru sunete acute. Se cânta suflând fie alternativ, fie în același timp în ambele muștiucuri și, în acest caz, din urmă, efectul obținut era foarte armonios. Maestrii romanilor cele 8 secole de civilizație și de cultură etrusce au lăsat romanilor o moștenire considerabilă. Regii etrusce au fondat Roma ca oraș și au dat primele instituții civile, primele modele de organizare militară, primele lucrări de urbanistică și primele opere de artă. Constructorii etrusce au învățat pe romani să facă drumuri, fortificații, poduri, canalizări, irigații și drenaje. I-au învățat să construiască arcul, falsa cupolă și bolta. NOTĂ Bolțile etrusce, asemenea celor care se mai păstrează la Perugia, Voltera și Civita Castelana, le-au servit romanilor drept modele pentru arcurile de triumf din epoca imperială. Predilecția etruscilor pentru edificiile și boltele circulare au moștenit-o și romanii. Mărmintele Tumul din Cerveteri cu cupolele lor semisferice pe o bază circulară au inspirat construcția faimoaselor mausolee ale lui Augustus și Hadrian. Castelul Sant'Angelo din Roma și chiar Panteonul din Roma amintește această formă arhitectonică. Sugestii ale arhitecturii funerare etrusce au fost primite și de constructorii romane ai termelor surmontate de o cupolă. Închei nota. De la etrusci au luat romanii însemnele marilor demnitar, elementele de ceremonial civil și militar, lictorii și fasciile, inelul cavalerilor, purpura generalului triunfător, toga pretexta și bula pe care o purtau la gât copiii. Etrusci au dat romanilor modelul organizării vieții religioase, doctrine și practicii rituale. Cărțile sacre care formau disciplina Etrusca au fost ținute în mare cinstă și păstrate în marele templu al orașului. Multe din riturile prescrise de cărțile sacre etrusci, au fost urmate de romani până către sfârșitul Imperiului, însăși scrierea romană a luat ființă prin mijlocirea Etruscilor. Primul mare împărat roman care a interzis aceste cărți sacre a fost Constantin cel Mare, care totuși consulta și el în secret pe ghicitorii sacerdoți Haruspices etrusci. Interdicția a fost ridicată de împăratul Iulian Apostatul, care întreținea la curta sa mai mulți Haruspices. La începutul secolului V, împăratul Honorius a ordonat să fie arse toate cărțile sibiline, păstrate încă de pe timpul lui Tarquinius Superbus în templul lui Jupiter de pe Capitoliu. Cu toate acesta, în anul 410, când goții lui Alaric se năpustiseră asupra Romei, sacerdoții etrusci ghicitori au oferit papei inocenții întâi serviciile lor de a salva orașul, invocând fulgerele asupra dușmanului. Oferta lor, chiar dacă a fost refuzată de papă, arată de cât credit se bucura încă în secolul V disciplina etruscă, disciplina care abia în secolul VII va fi interzisă definitiv și va dispare fără a lăsa măcar un fragment de text de doctrină.